بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تنمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُسْتَحِلَّكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوَكُمْ وَمَن يُتَعَلَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا أَصْد fainna kullam muhdadatun bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, kita. insyaallah kita akan bahas penjelasan makna ia kana'budu wa ia kana'stain dimana kita masuk pada poin yang ke-126 ربنا إني الشيخ عبد الرحمن رحمه الله من يعبد كان الضارع إلى الله السدِّقان بإياه كان عبد وإياه كان استعين يتجرد من جميع مؤثرات الجاهلية بكافة أنواعها سواء المألوفة عنده في بيئته أو المسترد بالمسترد عليه فإن خلو عنها وبدأ منها عن بغض وعداء ...muktafian bitalaqil hidayah... ...fi jami'i syu'unih... ...min kitabur Rabbih... ...wasunnatin Nabihi sallallahu alaihi Wasallam. sallam... ...padapun ini... ...bahawa seorang hamba Allah... ...yang menyatakan ia akan a'budu... ...wa ia akan, akan sain secara jujur... ...maka... ...ia akan melepaskan dari seluruh pengaruh jahiliat... Hmm. ...dengan berbagai macam bentuknya... ...apakah itu yang terbiasa dalam lingkungannya... ...atau kemudian... Uh, uh, jahiliah yang kemudian datang sebagai satu bentuk barang impor hmm. ya. Maka dia akan melepaskan dari seluruh pengaruh jahiliah itu Dengan penuh ketidaksukaan kepada jahiliah itu hmm. Dengan penuh uh, penolakan terhadap jahiliah itu Cukup dia menerima hidayah dalam seluruh hidupnya Dengan perbedaan kepada kitab Allah SWT dan kemudian dengan petunjuk Sunnah Rasulullah Sallallahu okay. Sallam. Nah dengan demikian seorang Muslim itu adalah seorang yang kejujurannya itu terbukti di dalam keyakinannya, terbukti dalam ucapannya, terbukti dalam perbuatannya. Makanya orang mukmin itu ciri utamanya adalah jujur. Karena Allah Swt menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat satu Ya juru allahina aman taqulaha, wakunu ma'asadqin. Hai hmm. hey, orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu selalu bersama orang-orang yang jujur. Hmm. Kalau orang itu jujur kepada Allah, maka otomatis hatinya akan terpaut selalu dengan Allah. Tetapi jika kemudian orang itu tidak jujur kepada Allah, maka hatinya menjadi liar, bukan kepada Allah. Dia akan cinta kepada semua orang. Dia akan cinta kepada barang Dia akan cinta kepada segala sesuatu Yang sifatnya adalah makhluk Tidak ada ikatan dengan Allah SWT hmm. Sementara jika seseorang itu jujur cintanya kepada Allah Maka kalbunya seluruhnya diikatkan kepada Allah Dengan di mana dia mencintai Allah Dan mencintai orang karena Allah Siapapun dia Maka itu akan menjadi ibadah bagi diri orang itu Begitu pula dia mencintai seluruh barang yang dia miliki karena Allah kalau memang kalbu manusia itu Begitu keimanannya yeah. Maka yang terjadi akan Perubahan luar biasa pada orang itu yeah. Dia akan arahnya selalu ke arah Allah Pikirannya pikiran ke arah Allah Tangannya selalu ke arah Allah Lisanya ke arah Allah Begitu pula seluruh anggota tubuhnya Selalu ke arah Allah Dan orang seperti ini Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa Allah Kedakan, walaupun apsana kau la mmman dail Allahi, wamila salihah, wakala inani minal muslimin. Siapa orang yang lebih bagus? Kata-katanya Daripada orang yang menyerukan kejalan Allah. Yeah. Dan untuk itu kemudian dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah, menjadi seorang Muslim bukan menjadi sesuatu apa ini beban, tetapi ini adalah merupakan satu kebanggaan karena kita dipilih oleh Allah SWT dan dengan jujur kita terima kebenaran Islam itu tanpa kemudian terbebani dengan kemudian menjadikan apa syariat-syariat Allah itu sepertinya uh, memberatkan dirinya sama sekali karena seseorang yang cinta kepada Allah dengan jujur maka dia akan menerima seluruh ketentuan Allah tanpa reserva karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hakikat orang, -orang mukmin dalam yeah. surat al-hujurat ayat 15 Innamal mu'minun yang dina'amanu bila wa rasulnya, ثم لم يردابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ولا اكتموا صدقهم. Kalau tadi sifatnya umum, buah orang bertakwa kepada, baru orang beriman bertakwa kepada Allah dan jadilah selalu bersama orang-orang yang jujur, maka pada ayat ini Allah lebih memperinci bagaimana perilaku dan amalan orang yang jujur kepada Allah itu, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulullah, kemudian tidak ada keraguan di dalam diri mereka sedikit pun untuk menjalankan hidupnya di jalan Allah sesuai dengan syariat Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Dia akan mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya di jalan Allah. Karena memang tujuan hidup dia ke arah Allah, bukan ke arah perutnya, bukan ke arah hawa nafsunya, bukan ke arah seksnya, bukan ke arah dunia. ...yang sekarang menjadi tumpuan harapan banyak manusia yang keliru jalannya itu. Sehingga mereka itulah orang-orang yang jujur. Hmm. Sehingga karenanya kejujuran ini sesuatu hal yang mahal sekali. Menarik sekali. Yeah. Ada sekelompok orang yang sedang ditoktin oleh seseorang. Hmm. Kemudian... Orang ini memaksakan genjanya kepada, ada sekitar 20 orang. Di antaranya di sana ada seorang anak kecil namanya Mutarif bin Abdullah Syekhir. Mutarif bin Abdullah Syekhir ini, ulama tabi'in. Hmm. Dia adalah murid daripada Imran bin Hussein. Hmm. Sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Yang ketika akan meninggal, memberitahukan saya sedang, sudah dikasi salam oleh malaikat. Dia akan mencabut nyawanya. Hmm. Dan kemudian Wah, dia... Apa ini eh, mendidik sebenarnya ini Mutarif bin Abdullah Syukir Yang kemudian Mutarif ini Waktu itu masih kecil hmm. Dia berada bersama dengan uh, Sejumlah anak-anak kecil yang sedang Sejumlah orang yang sedang Didoktrin oleh seseorang Untuk kemudian tunduk patuh Sepenuhnya kepada orang itu Dengan cara dia mereka Dibait oleh orang itu Maka kemudian uh, uh, Untuk menyatakan janji setia Nah pada saat seperti itu Semuanya sudah setuju hmm. Tapi Muhtarif bin Abdul tidak mengatakan Saya tidak mau Sebentar, kadang mereka marah sama anak kecil ini Kadang menolak sama guru itu Kemudian guru ini menyatakan Sebentar, biarlah anak kecil ini berbicara hmm. Kenapa kamu kok tidak mau Kata dia, saya sudah mengikat perjanjian Sama Allah, saya tidak mau Mengikat perjanjian kepada yang lainnya Masya Allah Dengan jawaban itu 20 orang yang tadinya itu sudah mengingatkan diri Melepaskan semuanya mm. ya, Ini menunjukkan betapa Bahawa kejujuran seseorang kepada Allah Itu akan berpengaruh kepada orang lain Subhanallah yes. Kalau kita itu jujur kepada Allah Dengan kalbu kita Maka lisan kita akan mudah Untuk mengarah, mengarahkan manusia kepada Allah Dan orang pun mudah untuk menerimanya Itulah yes. arti kejujuran itu mm. Makanya jika Kata-kata itu keluar dari kalbu yeah. Akan masuk ke dalam kalbu mm -hmm. Jika seseorang itu jujur dengan ucapannya Maka dia akan mengenai Kalbu manusia yang menerimanya mm -hmm. Subhanallah Makanya kejujuran ini Sesuatu hal yang langka sekarang ini Dulu mm. pernah saya menceritakan Tentang bagaimana Kejujuran seorang Mubarak Abdullah ibn Mubarak Bukan, Bapaknya oh, Bapaknya Mubarak ini tadi, kalau Abdullah Mubarak itu anaknya ulama besar, mudahir besar hmm. dan pengusaha sukses yeah. Tapi bapaknya tadinya itu adalah seorang tukang gebun hmm. Nah karena kejujurannya, dia terangkat derajatnya Mubarak ini suatu saat dia menjadi tukang kebun yang dimiliki oleh seorang bos kaya hmm. di vila dia hmm. Yang kemudian jarang didatangi Sehingga diurus oleh Mubarak ini yeah. Sebagai pegawainya Nah sekian lama si bos ini tidak menghadiri Atau mendatangi uh, vila. vila itu Ketika kemudian dia ada satu kali datang mendadak dan melihat Buah-buah yang ada di vila itu Begitu apa ini banyak Di antaranya dia melihat Ada apa ini kumpulan Buah dari delima hmm. Nah ketika itu kemudian Si bos mengatakan Mubarak Tolong ambilkan saya delima yang manis karena nampaknya itu enak betul iya. Baik tuan. Kemudian Mubarak pun bergegas Mengambilkan buah delima itu Yang menurut dia itu manis hmm. Dengan merahnya Dengan besarnya Dengan ranumnya itu Maka kemudian Dipersembahkanlah buah ini kepada si bos Ternyata ketika dibuka sama di bos ini Kemudian dan dirasakan Buah itu rasanya kecut Asam gitu Asam gitu hmm. Akhirnya Marah si bos ini. Bagaimana kamu ngambil yang manis saja, enggak becus? Ya namanya bos biasa juga marah kalau salah dikira, dimarahin. Kalau ya. enggak marah bukan bos. Nah, itu. <laughs> makanya dia marah-marah ya. di atas dia si mubarak maaf tuan, saya akan cari lagi. Barangkali saya akan menemukan yang manis. Hmm. Kemudian dia bergegas mencari yang manis lagi. Ketika kemudian dia apa ini uh, mendapatkan yang menurut dia begitu bagus, hmm. maka dia hantarkan lagi. Pastinya lagi setelah dibuka dan dirasakan. Asam lagi, hmm. tambah memuncak marahnya si bos ini. Kata dia, tolong saya kasih kesempatan yang ketiga tuan. Berakhir saya kedapatan yang manis dia. Hmm. Ya. Sehingga kemudian dia cari sampai kemudian dia bawakan yang ketiga, ternyata bukan manis yang dia dapatkan, tetap asam. Hmm. Sehingga sudah tidak bisa dibetul apa, tidak bisa ditoleransi. Hmm. Apa ini uh, apa yang dilakukan oleh warak ini? Nah Mars telah menguncak pembaraan itu Sehingga kemudian apa ini uh, Mubarak sepertinya tidak berikut di atas marahnya si bos ini Tapi kemudian dia hanya mengatakan Maaf bos Sejak saya mendapatkan amanat dari anda Untuk mengurus kebun ini Demi Allah Saya belum pernah merasakan Buah-buah yang ada di sini Karena anda belum pernah mengizinkan kepada saya hmm. Kah keburnya Ini anak jujur Hmm. Benar kamu selama ini belum mencoba Belum tuan. Karena saya belum mendapatkan izin Saya belum mencoba Jadi mana saya akan tahu mana ini manis Mana itu asam Karena saya belum mencobanya Rupanya jawaban Mubarak ini Menarik hati si bos ini hmm. Dalam diri si bos ini Wah ini anak jujur Kalau jujur harus disalegai hmm. Tidak bisa dimarah-marah seperti itu Oh um, dia tidak pernah merasakan ya, Maka kemudian Udahlah lupakan Wahyu Mubarak Saya mengerti keadaanmu dan lupakan Jadi mari saya, saya sekarang Kamu ajak, saya ajak kamu duduk bersama hmm. Duduk bersama di satu meja Tadi Tadinya dia duduk Mubaraknya berdiri hmm. Sekarang dia ajak duduk bersama Terhadapnya ada naik Setingkat bos sudah duduk bersama se level, Ia level sudah. sudah level. Nah kemudian Mubarak Saya mau bicara sama kamu Apa pendapatmu, sekarang ini saya punya anak perempuan yang sedang diminta oleh banyak orang hmm. ada yang anaknya penguasa ada yang pengusaha ada yang mahasiswa macam-macam anak muda sekarang maju untuk meminta anakku menurut kamu kepada siapa saya berikan anakku ini dari mereka yang maju meminta anakku ini maka Mubarak dengan tenang mengatakan maaf Tuhan kalau orang-orang jahiliyah dulu Arab jahiliyah dulu itu mengawinkan anaknya dasarnya keturunan Mana yang keturunan terhormat Maka dia akan berikan anak itu Kalau orang-orang Yahudi Itu mengawinkan anaknya dasarnya Fulus Kalau yang paling banyak hartanya Ya dia akan diberikan kepada orang itu Sementara orang Nasoro Itu mengawinkan anaknya Berdasarkan ketampanan Kalau dia merasakan tampan Dia akan berikan tapi Islam mengajarkan kepada kita Bukan dasarnya itu Tetapi dasarnya agama Silakan Tuhan melihat dari seluruh Mereka yang maju meminta anak Tuhan Mana yang paling bagus agamanya hmm. Dialah yang paling pantas untuk menerima Anak Tuhan Luar biasa Kata-kata kata Tambah kagum ini bosnya. Hmm. Ya, Nah dasar awal kejujuran Maka kemudian Memperoleh apa? Kepercayaan hmm. Subhanallah Kalau orang jujur Pasti akan dipercayai ya, Maka awal daripada kejujuran Maka dia mendapatkan trusti kepercayaan hmm. Hmm. Sehingga kemudian Ya sudah kamu, apa, terima kasih pendapat kamu Aku mau pulang ya, hmm. Jadi kemudian dia pulang diceritakanlah oleh si bos ini kepada istrinya Apa yang terjadi dengan Mubarak Ternyata Pegawai kita yang tukang kebun itu jujur orangnya hmm. Kemudian dia sampaikan peristiwa yang, yang sedang dibicarakan itu. Akhirnya kemudian bermuklah kedua suami istri ini tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan anaknya. Siapa yang mereka? Si istri, istri, istri anaknya itu? Suami, suami anaknya. anaknya itu kemudian remukan-remukan uh, rupanya jatuh pilihan nampaknya tidak ada yang lebih agamanya daripada hmm. Mubarok. Mendingan anak kita kita nikahkan dengan Mubarok. Maka well. Mubarok pun dipanggil hmm. oleh si bosnya untuk menghadap dan kemudian Mubarok datang dan kemudian disampaikan bahwa kami suami istri sudah sepakat Untuk ingin mengawinkan anak kami dengan engkau Mubarak Bagaimana menurut kamu? Kata Mubarak Tidak nolak itu anak Bagai akhirnya Mubarak dengan anaknya orang kaya ini hmm. eh, Tanpa modal ya yeah. Akhirnya setelah menikah Ya, maka kemudian Mubarok pun dipanggil sama bosnya, "Mubarok, kamu sekarang sudah menjadi menantu kami, maka villa dan kebunnya itu semuanya ambil buat kamu, dapat anaknya, dapat villa dan kebunnya." Inilah nilai kejujuran baru di dunia, hmm. apalagi nanti di akhir kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Set, Masih kita lanjutkan, Sat ya. Apalagi hasil dari perkawinan ini perlu diceritakan juga ke siapa tok, Sat ya. Iya. Jadi memang karena kesolehan bapanya, kemudian kesolehan ibunya, ya. maka lahirlah seorang bin tunggurak dan ibunya juga menteri saatnya dek, adalah orang ya. kaya gitu sate. Iya, ya. jadi memang peristiwa kayak ini banyak. Iya, jadi memang uh, itu kembali kepada uh, kejujuran si lelaki itu hmm. yang kemudian melahirkan uh, ketaatan sang istri, hmm. sehingga kemudian bersama-sama mendidik anaknya. Ya Allah. Maka lahirlah seorang Abdullah bin Mubarak yang kemudian dia bukan orang Arab, hmm. tetapi kemampuannya melebihi semua orang Arab. Gila, nah, dia beliau ini adalah ahli hadis hmm. dan juga seorang apa ini ulama besar dan mujahid besar. Hmm. Setiap kali ada kesulitan pada umat yang harus berhadapan dengan kaum kafir, maka dialah orang yang paling pertama maju ke depan hmm. dengan menutupi mukanya sehingga orang tak tahu siapa dia. Itu Abdullah bin Mubarak Bahkan kemudian dia menjadi pengusaha sukses Yang dia pernah mengatakan begini Demi Allah Kalau tidak karena saya melihat Ulama-ulama yang sedang Memintarkan umat mendidik umat Yang mereka itu butuh mendapat perhatian Maka saya tidak mau berdagang hmm. Sehingga usahanya yang Begitu hebat Dan sukses itu dimaksudkan untuk Membiayai ulama-ulama Yang sedang berjuang di jalan Allah itu Itulah Abdullah bin Mubarak. Mana pengusaha kita yang seperti itu? Mana ulama kita yang seperti itu? Hmm. Mana mujahid kita yang seperti itu? <Gülüyor> lengkap sekali, ya. lengkap luar biasa. Pengusaha, mujahid, Selain, itu sulit untuk dalam diri seseorang hmm. ulama sekaligus mujahid besar Pendagang. sekaligus pengusaha sukses. Hmm. Itu ada pada Abdullah bin Mubarak karena apa pendidikan bapaknya itu luar biasa. Dari buji satu. Bahkan kemudian Imam Dahabi menyebutkan jika Abdullah bin Mubarak ini Tibang je dengan para sahabat hmm. atau sebagian sahabat itu. Sementara mereka bukan sahabat, bisa yes. jadi Abdullah bin Ubaid lebih hebat dari mereka. Hmm. Makanya dia pernah menulis surat kepada Imam Fudail bin Ayyal. Tiada yeah. Imamul Haramin. Yeah. Kemudian dia mengatakan, Ya Abil Haramin, hmm. lo abu sartana la alim ta anna kabil ibadatita labu hmm. wahai orang di kedua masjid Haram Kedah dan Madinah. Yes. Kalau kamu melihat apa yang kami lakukan. Maka sungguh ibadahmu itu main-main kata dia. Hmm. Ibadamu kamu penuhi dengan tetesan air mata, sementara ibadah kami kami penuhi dengan darah. Hmm. Swaan Allah nangis itu itu lebih yeah. naif. Tadi surat bainah syahadah ini diberikan oleh Abdullah bin Barak karena ketulusannya dan cerita orang ini luar biasa hmm. apa ini menjadi apa ini motivasi yeah. bagi umat-umat uh, yang setelahnya sehingga kemudian uh, mendorong umat Islam untuk lebih Berprestasi, ini ada baik ada dalam dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Kembali kepada tema kita yeah. bahawa kejujuran seseorang dengan ia akan abu ia akan astain menghantarkan dia menjadi mukmin yang sejati, hmm. tidak lagi mukmin yang mencampur adukkan antara haram dan bapil, tidak lagi mukmin yang menunjukkan kepribadian Islami, tapi kadang-kadang jahili. Karena dia akan melepaskan seluruh pengaruh jahili. Apa sih jahiliyah itu? Jahiliyah itu adalah segala hal yang bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan syariat Rasulullah. Ya. Kenanya Imam Bukhari radhiyallahu anhu mengatakan, Kullu asin fahu jahil. Hmm. Man asallahu fahu jahil. Siapa yang melanggar Allah maka dia jahil. Karena itu pelaku jahiliyah di masa Rasulullah SAW itu ada sekitar 100 lebih. Yang kemudian dibatalkan oleh Rasulullah Diganti dengan ajaran Islam hmm. Yang bagus-bagus Dari masa-masa jahiliyah jahiliya Dari masa-masanya, bukan dari jahiliyahnya hmm. Dari masa-masa itu Yang bagus diteruskan Seperti menghormati tamu, keberanian membela kebenaran Itu semua diteruskan hmm. Tetapi hal-hal yang jahiliyah Maka itu di, dihilangkan oleh Rasulullah Seperti umpamanya Di antara perilaku jahiliyah Orang yang kemudian mengandalkan kepada Apa uh, apa menetapkan nasib berdasarkan burung. Hmm. Kalau burung itu dilepas ke kanan berarti nasibnya bagus. Kalau burung itu dilepaskan apa ini lepas ke kiri namanya tatoyur hmm. Maka ini adalah satu perilaku jahiliyah. Maka kemudian Rasulullah apa ini menetapkan kebatilannya. Dan inilah perilaku jahiliyah yang harus ditinggalkan. Itu ada 100 lebih. Perilaku jahiliyah yang kemudian diterangkan oleh para ulama sehingga kemudian itu ditinggalkan oleh para sahabat. Dan itu kemudian diperingatkan kepada umat Islam, agar tidak terjerumus ke dalam perilaku jahiliah. Mari kita lihat, apa sebabnya timbulnya jahiliah itu. Yeah. Allah menyebutkan dalam surat Al-Ma'idah, ayat 49 sampai ayat 50. A'udhu Bilaim Nasyaratan Ar-Rajim, Wa anihkum bainahum bima anzal Allah, wa la tatabih ahwa'ahum, وحذرهم ان يفتنوك امبا بما انذر الله اليك فانت ولو فعلم ان يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثير من الناس لفاسقون فاحكم ما جاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون سبحان الله نريد الله memerintahkan Putuskan hukum kepada umat manusia itu dengan apa yang ditetapkan oleh Allah apa yang diturunkan oleh Allah Artinya gunakan hukum Allah untuk mengatur manusia, untuk memecahkan masalah manusia, untuk menyelesaikan sengketa manusia, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Artinya inilah penyebab rusaknya manusia ketika mereka mengedepankan hawa nafsu di hadapan hukum Allah Subhanahu Wataala. Wahai ramaiya tinuka mbak dima'an, sawalailek. Atiati terhadap perilaku mereka yang dapat menarik kamu. Menarik hati kamu Dengan pikiran-pikiran Dengan pertimbangan-pertimbangan Dengan berbagai macam pola Yang dimaksudkan Untuk kemudian orang itu Berpaling dari apa yang Allah turunkan Jadi dia tidak mau Islam Dia ganti dengan demokrasi Dia ganti dengan kapitalisme Diganti dengan sosialisme Diganti dengan yang lainnya Kemudian menyingkirkan Islam Ini adalah perilaku jahiliah Karena mereka telah apa uh, uh, Mengganti Islam dengan yang lainnya kalau mereka berpaling, ketahuilah sesungguhnya mereka akan memberikan musibah kepada mereka disebabkan daripada dosa mereka. Sesungguhnya kalau dus, apa ini, e, musibah yang Allah turunkan, kalau seandainya itu sebagai siksa di dunia itu masih kecil, hmm. apalagi kemudian nanti siksa ya, akhirat, ya. kelak, kelak, yang kerat kerat itu adalah siksa. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang yang fasik. Kenapa fasik? Dia melanggar Allah. Di orang fasik itu hakikatnya adalah orang yang melanggar Allah. Makanya Allah katakan, apa mengkana mukminan, keman kana fasikah Apakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Tidak sama sama sekali. Kadang-kadang ya, orang mukmin itu yang menonjol di dalam dirinya adalah keyakinan yang mantap dengan Allah, dan begitu mantapnya keyakinan dengan Allah maka dia tunduk kepada ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallam. Abdullahina amanu. Wahamul salihat. Selalu mereka amanu Wahamul salihat. Mereka beriman dan beramal salihat. Itu ayat banyak sekali dalam Al Quran sebagai ciri utama orang-orang mukmin yang apa ini mereka ini adalah uh, perilakunya adalah dengan keyakinan kepada Allah, dasar imannya begitu kuat dan kemudian melarikan amal salih yang mengikuti contoh dari Rasulullah Sallam. Makanya Allah katakan apa hukum jahiliyah pun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? hukum Siapa yang lebih bagus hukumnya Daripada hukum Allah Kalau manusia-manusia itu Mau meyakininya Nah kerananya sekalian Ada satu kejadian menarik Seorang anak kecil kelas 1 SD mm -mm. Ketika kemudian dia masuk Kelas Pertama kali pelajarannya matematika. tambah hmm. Sang guru mengajarkan 1 tambah 1, 2 Masih dah selesai 2 tambah 3, 2 tambah 3, 5 Nah kemudian dia memberikan pertanyaan kepada muridnya hmm. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan 2 tambah 2 berapa? Ada satu anak di belakang pocok mengatakan Saya pak, iya, 4 Ah, oh, bagus, benar, tepuk tangan anak-anak Ya akhirnya semua tepuk tangan Kecuali satu anak Dia tidak mau tepuk tangan dia mengatakan maaf pak. Kita orang Islam dilarang oleh Allah untuk kita bertepuk tangan dalam syariat Islam kita tidak boleh bertepuk tangan. Lihatlah ayat yang ada dalam surat anfal di mana Allah katakan wamakan salatum engdal baiti illa muka awatas dia ibadahnya orang jahiliyah dulu itu di depan Kaabah mereka dengan bertepuk tangan dan bersiul-siul. Kita orang Islam dilarang bertepuk tangan dan bersiul-siul. Kenapa itu dilarang? Karena itu sebenarnya memanggil syaitan. Maka pak saya apa ini menolak Ajakan bahawa dia berdua dagang. Akhirnya bapak ini bertanya Kamu hebat betul Kerana anak baru pas SD Udah mengkritik gurunya Kamu hebat betul Kamu memang apa Quran Enggak pak cuman 13 dia <laughs> Kemudian anak ini pas istirahat diperhatikan Sama si guru ini keluar Sementara anak lain-lainnya itu pada main yeah. Yang namanya anak-anak yang suka main Dia enggak main dia masuk ke perpustakaan Dia baca buku Akhirnya disampaikan sama bapak, bapak ini nak kenapa kamu enggak ikut main-main sama teman-teman kamu? Enggak pak, saya mau enggak buang-buang waktu, saya mau baca aja. Ya tapi kan kamu masih anak kecil perlu main-main. Ya kamu senang mendengarkan ungkapan senang ini, maka anda cuma katakan maaf pak. Demi Allah saya tidak akan senang sebelum kaki gua ini menginjakkan surga pak. Masya Allah, kelas 1 SD masya Allah. Ya dari mana lahir anak seperti ini? Pasti daripada orang tua yang benar Yang mengajarkan kepada anaknya Sebelum dia datang mengantarkan anaknya ke sekolahan itu hmm. Dan mempengaruhi mereka yang ada di sekolahan hmm. Sehingga bapak-bapak tadi itu yang tidak tahu Tepuk tangan itu terlarang Menjadi mengetahui bahawa itu ada dasarnya hmm. Nah, mendengar Diktir Rahimahumullah Seluruh larangan Yang kemudian dilanggar oleh manusia Di antaranya orang, is orang Islam Maka ini akan menjadi perilaku jahiliyah. contohnya kita lihat di dalam suatu pernikahan betapa hmm. banyak jahiliyah-jahiliyah dalam pernikahan ini. Hmm. Padahal itu adalah merupakan sesuatu nikmat Allah yang harus disyukuri ketika seorang itu menikah, maka digunakanlah sesuai dengan syariat Allah yaitu dengan namanya walimah itu. Hmm. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Dalam pernikahan terjadilah jahiliyah dengan campur aduknya laki berempun. Hmm. Terjadilah jahiliyah dengan makanan yang diletakkan tanpa kursi hmm. Akhirnya orang pada makan berdiri Orang bilang standing party Ikut-ikutan siapa ini hmm. Bukan ikut-ikutan cara yang dibenarkan oleh Islam hmm. Luar biasa Belum lagi ibu-ibu yang kebenaran Yang apa yang datang dadanya datang, hmm. Subhanallah, eh itu jahiliah yeah. Maka sesungguhnya Segala bentuk perilaku, pakaian dan segala macam ucapan yang tidak didasarkan yeah. kepada syariat Allah maka itu adalah jahil Sehingga karenanya para ibu ibu diperingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Hazar ayat 33 Allah katakan: Wa kana fi ibu yati kuna walatabaratina tabarujal jahiliatil ulah. Eh ibu ibu diantaranya terutama kepada istri nabi dan juga ibu ibu pada seluruhnya kaum muslimat agar mereka lebih banyak berada di rumah. Karena itu benteng mereka. Ibu-ibu ketika mereka berani meninggalkan rumah sebagai bentengnya Maka kemudian rumah diserahkan kepada pembantu-pembantu Atau kemudian anak-anak dilepaskan tanpa kendali Maka terjadi banyak kerusakan-kerusakan Akibat banyak diantara mereka Yang mengejar dengan istilah apa? Profesi, istilah karir, macam-macam Sehingga perhatian kepada keluarganya Menjadi melemah bahkan hilang sama sekali Nah karenanya ibu-ibu apa yang sebabkan Allah diperingatkan supaya lebih banyak di rumah. Walau tabar rosinat, tabarujal jahil keluar dengan penampilan yang eh, kategorinya tabarujal, Yaitu menampilkan bagian daripada aurat. Ya di antaranya ketika keluar pakai sidu, coba sidu, si sidu, pakai pakai apa ni merah-merah lipstick macam-macam untuk menarik orang laki. Padahal itu boleh digunakan kalau untuk suami di rumah, bukan untuk menarik orang lain. Hmm. Nah ini adalah tabaruj dan itu adalah tabarr jeljahi Karena itu merupakan perilaku daripada orang jahiliyah dahulu. Apalagi kemudian melenggak lenggok di atas panggung hmm. dengan pakaian-pakaian yang apa ini e, men menunjukkan auratnya sebagainya, tentu ini semua adalah bagian yang terlarang yang tidak boleh kita lakukan. Karena itu adalah perilaku jahiliyah. Jadi memang ketika kemudian seorang mukmin itu benar Maka keyakinannya, keyakinan iman yang benar yeah. tidak dipengaruhi oleh keyakinan jahiliyah. Mm -hmm. Apakah itu keyakinan kepada pendukunan, kepada bintang, kepada yeah. apa macam-macam. Sekarang ini betapa banyak orang-orang ya, Muslim tapi masih meyakini kepada ilmu perbintangan. Yeah. Betapa kali lihat majalah, lihat ini apa ini sakitarius <laughs> apa itu. Oh nanti apa ini nasib saya begini. Bohong itu semuanya. Karena oh, itu, ya, karena itu tidak ada dasarnya. Yeah. Ya, itu semua adalah merupakan Suatu perilaku-perilaku uh, jahiliah yang harus kita tinggalkan. Maka jangan kemudian kita bergantungan kepada apa ini bintang-bintang uh, seperti itu, hmm. karena memang itu tidak dasarnya. Kemudian keyakinan-keyakinan uh, yang yang menyimpang lainnya, ya, keyakinan menganggap Kristus itu punya uh, keramat, hmm. ya, punya kehebatan ini dan itu, itu semua adalah perilaku yang keliru. Kita yakini yang dapat memberikan manfaat dan mabarak Hanya Allah SWT Bukan barang-barang itu Nah karenanya keyakinan-keyakinan kepada Allah harus utuh ya, hmm. Tidak ditutup dengan kemusyrikan, dengan kekafiran, dengan keraguan hmm. ya, Sebab kebanyakan manusia itu menjadi fasik kata Allah tadi Disebabkan mereka lalai kepada Allah Dan fasik ini satu bentuk perilaku disebabkan pertama kali kerana mereka lupa sama Allah. Hmm. Makanya Allah katakan wala takunu kal ladina nasallah faansaahum Jangan sekali-kali kamu lupa sama Allah. Jika kamu lupa sama Allah, maka Allah lupakan kamu terhadap dirimu sendiri. Maka saat itu kamu menjadi orang fasik Fasik ini ada dua Ada fasik akbar, ada fasik azhar Kalau fasik akbar itu berarti Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang Kepada Allah yang menjadikan dia kafir Keluar dari Islam hmm. Adapun kemudian kategori fasik azhar Dia masih dalam kategori muslim hanya kemudian dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa yang tidak menyebabkan imannya rusak sehingga karenanya dia kategorinya orang fasik yang kemudian akan hukum oleh Allah sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Nah, kembali kepada apa yang tadi kita bicarakan betapa bahwa jika kejujuran yang ada pada diri kita yang kemudian kita meyakini ia kana buduw ia kana stain, maka kejujuran ini akan menghantarkan kita kepada seluruh kebaikan di antaranya sikap ...yang tegas, sikap yang jelas... ...terhadap perilaku-perilaku jahiliah. Sehingga kemudian dia melakukan suatu bentuk tamayus. Hmm. Baik, baik dalam keyakinan, ucapannya atau perbuatannya... ...bahkan pada pakaiannya pun. Hmm. Dia tidak mau ikut-ikutan dengan gaya-gaya... ...yang menjadi ciri khusus orang-orang jahiliah. Yeah. Ketika kemudian seseorang mengikuti perilaku orang jahiliah... Ya, hmm. ...maka yang terjadi atau kemudian dia jangankan perilaku, pakaian saja. Penampilan saja. Hmm. Baik itu rambutnya atau kemudian anting-antingnya, ataupun apa saja yang ketika itu mengikuti perilaku jahiliyah, maka yang terjadi apa? Dia akan mencoba untuk bergerak dan melenggak-lenggok atau melangkah sesuai gayanya orang yang yang jahil tadi itu. Nah, karenanya uh, biasanya anak-anak muda apalagi ketika melihat film atau penampilan artis yang itu dianggap sebagai suatu contoh bagi mereka padahal artis itu jahili ibunya, hmm. tidak menunjukkan perilaku Islami, maka itu akan melahirkan suatu perilaku-perilaku jahili. Makanya kita tidak boleh mengikuti segala bentuk yang di apa, ini kategorikan Itu bagian daripada Jailia Karena bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala yeah. Nah, kejujuran ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam Al-Bukhari Waalaikumsiddiq Fa'ina siddiqa yahdi ilal bir wa al-birra yahdi ilal jannah Kalian harus jujur Karena kejujuran itu Membuka semua pintu kebaikan Subhanallah, kalau orang itu jujur Dalam keyakinannya Iyakana abudu, Iyakana nasta'in. Maka Allah akan bukakan pintu rahmatnya buat orang itu Maka kemudian dia akan menjadikan seluruh hidupnya ke arah Allah Dan dia akan merasakan nikmat hidup ini luar biasa Dan itu tentunya setiap kita menginginkan untuk mendapatkan kenikmatan itu Karena kebahagiaan itu ada di kalbu Bukan mm. di tangan, bukan di harta Bukan di jabatan, tapi mm. ada di kalbu Nah kalbu ini tidak mungkin menjadi bahagia Kecuali kalau diisi dengan keimanan secara benar mm. Dan jangan kemudian dikotori dengan perilaku-perilaku jahiliah atau keyakinan-keyakinan jahiliah Iaitu menyebabkan orang itu rusak hatinya Maka rusak ucapannya Maka rusak pula perbuatannya Nah dengan demikian Para pendengar aduk-aduk Maka Rasulullah SAW menyebutkan Jika seluruh pintu kebaikan terbuka bagi orang yang jujur di dalam keyakinannya itu maka pintu surga akan terbuka pula untuk orang itu. Hmm. Sebab kalau kita apa ini renung-renungkan yang di dalam Al-Quran petapa bahawa jalan menuju surga bukan suatu hal yang gampang tetapi itu butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh terus menerus untuk kita apa ini menjalankan ketentuan-ketentuan Allah sehingga kemudian sampai kita mendapatkan khusnul khotimah. Hmm. Sementara dibalik daripada itu jika orang itu tidak jujur, maka yang muncul adalah kebohongan. Rasulullah mengatakan, Wa iyya kum hmm. wal kadir, fainal kadir bayahdi ilan fudur, wa ini fudur ayahdi ilan nahr. Maka jangan sekali-kali kalian berbohong, Boleh. karena bohong itu membuka semua pintu kebejatan. Kalau semua pintu kebejatan terbuka, maka yang terjadi pintu neraka terbuka untuknya. Nah kadarnya sekalian, kalau anda melihat dalam kehidupan manusia-manusia sekarang ini. Yang kemudian mereka berperilaku jahiliyah, maka jangan diikuti. Bahkan kalau perlu, dinasihat, ditarik, disadarkan supaya mereka berperilaku berperilaku Islami sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan rahmat yang besar. Kepada umat manusia Dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW Yang memberikan contoh tauladan kepada kita Rasulullah SAW Dibuji oleh Allah SWT Wa inna kala ala khulukin azim wahai Muhammad Engkau berada pada berusia akhlak yang agung yeah. Rasulullah SAW menjelaskan Apa Ini rahmatul muhda Ya mengatakan, Aku ini adalah Rahmat yang dihadiahkan Kalau sampai kemudian kita tidak mencontoh Rasulullah di dalam seluruh perilaku kita maka sungguh itu berarti satu kerugian buat kita makanya seluruh bentuk pemikiran keyakinan bentuk-bentuk ha? apa ini perilaku yang kita impor dari Iyi. luar itu Iyi. Atau mungkin yang memang sudah berada di lingkungan kita. Karena pengaruh-pengaruh agama kuno. Atau karena pengaruh animisme. Mm. Maka itu kita setingkalkan semuanya. Jika itu kategorinya jahiliyah. Yeah. Kembali kepada hukum Allah. Yang itu adalah merupakan keselamatan buat kita semuanya Dan kembali kepada petunjuk Rasulullah Dan itu adalah merupakan kecukupan buat kita hmm. Kita tidak lagi membutuhkan petunjuk yang lainnya Karena itu semua adalah kesempurnaan Yang telah Allah tetapkan kepada kita Dengan firmanya Al-Yawma Akmal Tula Kumudinakum Wa Atmam Tu'alaikum Na'amati Wa Raditulakum Al-Islam Dina Pada hari ini kusempurnakan agama Kalian Kata Allah Dan aku naik babanya Sembarnakan nikmat buat kalian Dan aku ridai Islam Sebagai agama kalian yeah. Nah dengan demikian Kita bersyukur kepada Allah Jika menjadi Muslim Maka jadilah Muslim yang otoh Muslim yang betul-betul Komited -betul kepada Islam yeah. Yang kemudian menjauhi Seluruh perlaku jahiliah Dengan demikian Akan kemudian menjadi contoh Buat yang lainnya Jadi, Itu berarti akan menjadi Kebaikan buat diri orang itu dan perbaikan buat orang lain. Semoga ini akan menjadi apa ini pembuka jalan buat kita untuk senantiasa berpegang dengan Islam dan meninggalkan jahiliah Wallahu a'lam. Radio Data 107 FM. Ya masih di Geri Agus Salim 107 Malaysia. FM 107. Alhamdulillah. Zaid. Ini sudah. Bukan banyak lagi, sangat banyak SMS yang masuk ini, saya. yang saya mungkin uh, akan memilih aja yang hampir, sena, hampir, hampir senada, banyak pertanyaannya. Artinya tentang gihli yang tadi. Saya. Ini ada satu saja yang kayaknya perlu dibacakan, ini. Assalamualaikum ustadz, saya punya teman artis, dia berakting, nggak seronok, tapi adegan pelukan, pegang tangan, percintaan, gimana hukumnya? Sedangkan dia pemimpin keraja masjid terus uangnya didapat halal apa haram nih gitu dari hamba Allah itu ini uh, musibah musibah sebenarnya keluar majelis masjid tapi beradegan uh, berpegang-pegangan apalagi berpeluk-pelukan sebab uh, ada keterangan dari Rasulullah SAW, jika kemudian seseorang laki menyentuh hmm. apa ini uh, tangan perempuan yang bukan mahramnya maka itu kategorinya Uh, riwayatnya begini Lebih baik seseorang hmm. Ditusukkan besi di kepalanya Di dijidatnya Daripada harus bersentuhan Tangan seorang laki dengan seorang penyimpuan Yang bukan mahramnya hmm. Jadi ini kan satu yang sangat berat sekali Kenapa kemudian kita rela Untuk mendapatkan hukuman Seperti itu Hanya sebatas kemudian Dapat uang kemudian dapat ketenaran, tapi kita mengorbankan nilai-nilai agama kita dan menerima nilai jahiliyah seperti itu. Nasehat Allah ya. ya. Makanya uh, kita nasihatkan sebaiknya uh, berhenti dari perilaku yang seperti itu. Kalau memang uh, harus perbuat, jauhi dari yang hal-hal yang bersifat jahiliyah itu. Allah ya. Artinya harus ada perubahan seperti itu. Iya. Iya. Ya. Uh, di 816363. Uh. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Dengan siapa dan di mana ibu? Dengan Uhtisila di Cikarang. Uhtisila di Cikarang. Uhtisila di Cikarang. Ya, insyaAllah. Silakan tuan. Assalamualaikum, assalamualaikum pak. Waalaikumsalam tuan. Ini mau nanya pak. Salah uh, wanita yang terjebak itu yang boleh kelihatan muka dan telapak tangan ya pak. Hmm. Misalnya kalau di dalam rumah itu ada seorang yang bukan muhrimnya itu, apakah harus pakai kaos kaki? Itu yang pertama, yang kedua. Hmm. Uh, apakah benar Pak seorang ibu mengejar karirnya bahkan anak-anak diserahkan kepada pembantu bahkan pendidikan diserahkan kepada TV itu menurut Islam bagaimana? Terima kasih Pak, assalamualaikum. Selamat malam, Bapak. Selamat. Ya, Barclayfik uh, berkaitan dengan pertanyaan pertama itu. Eh, ibu bismillah di dalam surat An-Nur ayat 31. Di sana Allah Swt wa menyebutkan: "Wahai kaum yang beriman, tiada kita melihat mereka melihat dari mata mereka, dan kita melihat mereka melihat dari mata mereka, dan kita melihat mereka melihat dari mata mereka, dan kita melihat mereka melihat dari mata mereka, dan kita melihat mereka melihat Katakan kepada kaum wanita, mu agar menjaga pandangannya untuk tidak melihat kepada kaum kaum lelaki dengan kemudahan nafsu dengan berulang kali memandang dan eh, sebagaimana Rasul menyebutkan pandangan pertama itu untukmu, pandangan kedua sudah menjadi dosa atasmu. Ya, nah kemudian menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya adalah menjaga kemaluannya supaya tidak melakukan suatu uh, persenahan atau perselingkuhan atau mengarah kepada persenahan itu. Nah, kemudian jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak padanya. Nah, kecuali yang nampak padanya ini kemudian uh, disebutkan sebagai apa ini uh, muka dan tangan. Hmm. Dan itu kemudian uh, terjadi suatu perbedaan. Di antara para tasir, apakah kemudian uh, uh, apa ini itu termasuk kategori yang dibolehkan atau kemudian ditutup dengan cadar dan seterusnya itu yeah. uh, perbedaan yang yang lain. Nah, karenanya uh, ketika kemudian ibu berada di rumah yang seharusnya menutup auratnya itu uh, kepada makro uh, yang bukan makrumb dan di rumah itu ada yang bukan makrumb maka wajib untuk menutup seluruh Anggota tubuhnya termasuk berkaos kaki Ya tidak boleh uh, Orang yang bukan mahramnya itu Melihat bagian daripada uh, Anggota tubuh kita Kecuali uh, yang uh, Berkada dengan muka dan tangan Dan uh, kaki termasuk yang harus ditutupi Nah karena itu uh, Juga perlu diperingatkan ya Jangan sampai ada Seorang yang bukan mahram Berada di rumah kita Sementara suami kita enggak ada Ya, ya. Itu kalaupun kemudian Wanita itu menutup auratnya Hanya kelihatan muka dan tangan ya. Itu akan juga bisa uh, Menggoda uh, Diri orang laki itu maupun si perempuan itu Karena tidak ada orang lain ya. Karena uh, Rasulullah bukan tidak ada Laki dan perempuan dalam satu tempat Berduaan Maka kecuali biaya tiganya adalah syaitan Bahkan ya. para ulama mengajakan Jika seseorang ustad Mengajarkan Al-Quran kepada seorang wanita yang bukan mahramnya dan itu dilakukan berduaan maka hukumnya haram. Hmm. Karena itu akan membuka jalan untuk ke arah apa ini maksiat, karena setan ini begitu canggihnya di dalam mempengaruhi hmm. uh, manusia muslim ini. Makanya nah, ini semua hal yang dapat mengarah kepada apa ini perselingkuhan ataupun ke arah uh, penindasan maka harus ditutup. Karenanya tidak dibenarkan kita membuka bagian daripada oleh kita kepada orang yang bukan mukmin, Allah Wajah. Yeah. Yeah. Ya, e, masih ada? Bilamana satu enam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini, Bapak? Alfa. Um, Nova um, di Tambun. Nova. Nova di Tambun. Nova di Tambun. Silakan. Um, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, tuan kerja. Wa. Ini saya jadi pikir kita beruntung ya bagi kita dan Muslim Muslim banyak di Indonesia ini yang lahir dan besar dalam kehidupan Islam itu yeah. terus bagaimana nasib orang-orang di luar kita misalnya di di Amerika banyak yang lahirnya de, dari semenjak lahir Yahudi terus lingkungannya Yahudi Maswani itu Kristen nah dia apa enggak bahkan untuk masuk ke dalam surga gitu, Pak Sedangkan hidayah itu begitu jauh bagi dia kan, bagi mm. mereka itu. Nah itu aja gimana tanggapannya, Pak Ustaz Iya. Terima kasih, assalamualaikum. Selamat malam. Selamat sekaligus. Ya, Bapak ini suatu perhatian. Dan apa uh, pemikiran yang luar biasa pemikiran juga. luar biasa. Bicarakan <laughs> bagaimana orang yang di luar Islam. Ia. Yeah. Karena memang jaminan surga itu hanya untuk orang Islam. Ia. Yeah. Nah, bagaimana mereka yang tinggal di apa ni benua-benua seperti Amerika atau yang lainnya? Uh, begini, Pak. Uh, selama kita apa ni uh, melihat adanya suatu masyarakat atau keadaan di suatu tempat tidak sampai kepadanya dakwah Islam maka orang yang berada di tempat itu hmm. kategorinya bisa masuk kategori ahli fatrah artinya orang yang termaafkan yeah. karena dakwah tidak sampai kepada mereka tetapi jika kemudian dakwah itu sampai kepada mereka dakwah Islam itu sampai kepada mereka dan kemudian mereka menolak mereka tidak mau maka itu urusannya dari laki Hmm. Karena yang perlu disadari bahawa Allah telah menjelaskan kebenaran Islam ini melalui tiga tahapan Tahapan yang pertama, yaitu tahapan ruh Di mana Allah telah mengenalkan pada ruh-ruh kita sebelum kita terlahir ke dunia Dan ruh kita pun mengakui kebesaran Allah Itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 172 Kemudian pada saat seseorang itu lahir, maka dia dalam alam fitrah Nah alam fitrah ini adalah alam suci kita yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum hmm. Ayat 30 yeah. Di mana Allah katakan Fa hanifa. Allah sa Nah saya kan ayat ini Karena ada penjelasan dari Rasulullah bahwa ayat ini mengatakan Tegakkan wajahmu di atas agama ini hmm. Karena engkau telah terbangun di atas fitrah Yang tidak ada perubahan dalam fitrah itu Nah fitrah manusia ini Itu mengenal kebenaran sehingga karenanya Rasulullah SAW menafsirkan kullu maulud dan yula fitrah, faabawahu yahuwida ni ayunas serani ayumajusi ani. Maka setiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah, aja dalam keadaan Islam, mbak. Iya. Kecuali kemudian orang tuanya lah yang akan mempengaruhi anak itu. Dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi atau agama lain. Maka saat itu dia menjadi orang yang rusak. Nah. Pada saat dia berada di dalam alam fitrah itu Terbangun dari kebenaran Dan kemudian itu kemudian terkena dengan Islam Maka dia terbangun dalam kondisi keislaman yang tidak dilakukan Sebaliknya yeah. Ketika seseorang itu masih dalam masa kecil Sebelum balik Balik itu kalau perempuan ditandai dengan mens Kalau laki ditandai dengan umur 15 tahun Nah jika kemudian Itu terjadi pada masa dewasa awal itu Maka baru berlaku hukum bagi orang tersebut. Berarti ketika dia masih kerja sampai dia berakal, dia masih punya kesempatan untuk memilih-milih. Mau masuk Islam atau tidak. Kembali, kalau dia tidak menerima atau belum tahu tentang Islam, Allah akan maafkan dia. Tetapi kalau kemudian dia tahu tentang Islam... Tetapi kalau tidak mau kepada Islam itu salah dia sendiri Karena sudah tiga tahapan Allah membuat perjanjian Yaitu tahapan alam roh, perjanjian fitrah dan perjanjian akal Yang kemudian ditambah dengan penjelasan dakwah kepada mereka Nah bukan cuma jauh-jauh Pak di wilayah Amerika Alhamdulillah perkembangan Islam di Amerika luar biasa Bahkan itu menjadikan para non-Muslim itu takut betul atas perkembangan Islam di sana Sehingga Will Hoffman, seorang duta besar Jerman Yang masuk Islam dan menulis buku Dia memperkirakan perkembangan Islam di dunia Yang akan terjadi, paling pesat terjadi di Amerika yeah. Jadi, ini bukan di Amerika Pak, di Indonesia hmm. Itu ada di wilayah Irian Saya sudah beberapa kali ke Irian yeah. Itu saya baca laporan dari seorang pendeta Yang masuk ke wilayah namanya Pulau Wanita hmm. Nah, di Pulau Wanita ini seluruh penduduknya perempuan Nah, si binatang ini berusaha masuk ke tempat itu karena untuk men mencapai tempat itu itu sungainya banyak bani eh uh, banyak apa? eh uh, uh, buah, ya? banyak buahnya. Nah, ketika kemudian dia mampu mencapai itu ke apa pulau itu? Ya. Dia melihat ada sekitar 30an perempuan gaga-gaga. Kemudian mereka itu beringas. Mau berdekati saja malah dikejar oleh mereka Larilah benar-benar enggak jadi masuk ke wilayah itu Saya yakin kalau kondisinya Seperti ini belum ada da'i yang masuk ke sana ini. Mm. Ya mungkin dakwah belum sampai kepada mereka Nah kalau seandainya mereka Seperti ini meninggal dunia Insya Allah maafkan karena dakwah belum sampai kepada mereka mm. Maka ini oleh al Bermak Disebutkan kategori Ahli Fatrah mm. Nah kembali kepada keinginan Bapak Dari Makanya disini pentingnya dakwah Untuk menyampaikan kepada mereka Kebenaran Islam tanpa melalui pemaksaan jadi kalau mereka menerima dengan tulus dengan apa ini dengan apa ini uh, lapang dada maka silakan mereka menerima. Kalau tidak itu pilihan mereka. Allah berikan kepada mereka pilihan. Ya inna, inna hadi nausabilla imma syakiru imma kefura. Kami berikan petunjuk kepada manusia. Silakan dia bersyukur masuk Islam atau hmm. dia ingkar dengan Arab Islam itu urusan dia. Nanti yang agak adalah perhitungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu wa a'lam. Yeah. Iset ya, ini dari 06... 02168602 sekian-sekian. Pertanyaannya, Assalamualaikum Iset, apakah ada demokrasi Islam? Saya harapkan penjelasannya nisat ni. Ya, apa ada demokrasi Islam? Ya. Ini pertanyaan menunjukkan dia tidak tahu arti demokrasi. <laughs> <laughs> ya, ya, demokrasi. Demokrasi ini adalah hukum rakyat. Ya, berasal dari rakyat untuk rakyat. Demokratis. Ya, demokratis itu dari bahasa Yunani yang berarti hukum rakyat. Semua dikembalikan kepada rakyat. Sementara Islam adalah hukum yang berasal dari Allah. Ya. Semua keputusan adalah keputusan Allah Swt kepada umat manusia ini. Sehingga kita hanya menerima dan mengamalkan. Sementara demokrasi dibuat oleh manusia. Kemudian disepakati oleh manusia, diputuskan oleh manusia untuk manusia itu sendiri. Sehingga tidak ada kaitan dengan Allah SWT hmm. Maka saja jelas enggak ada yang namanya demokrasi Islam itu hmm. Demokrasi-demokrasi Islam-Islam hmm. Karena demokrasi tidak berdasarkan wahyu Tetapi berdasarkan akal manusia dan hawa nafsunya itu Sementara Islam adalah wahyu ilahi Yang berdasarkan Allah SWT Dan terjaga dari semua penyimpangan, penambahan, pengurangan hmm. Dan uh, autentik begitu Sementara apa yang dibuat oleh manusia Tidak ada yang tetap, selalu berubah-ubah Karena manusia itu selalu berubah-ubah, maka hasilnya pun akan berubah-ubah. Nah, karenanya eh, dua perbandingan antara Islam dan demokrasi dua. Sisi muka yang berbeda hmm. Maka tidak bisa kemudian ada menjadi demokrasi Islam itu Nah saya sarankan anda membaca Satu disertasi doktor hmm. Oleh seorang apa ini pakar hukum Di UI namanya Profesor Dr. Haim Azhari hmm. Dia menulis buku namanya Negara Hukum hmm. Di sana dibuat perbandingan bagaimana antar demokrasi dengan Islam Dua sisi yang kemudian berbeda Hanya kemudian dia mencoba untuk menggabungkan hmm. Mengsitensikan antara kedua Pendant ini sehingga dia menulis Dengan konsep nomokrasi Hmm. Ini pun ada keliru lagi ini Yang mencampur adukkan antara hak dan batas saya adalah setuju dari sisi itunya hmm. taraf lebih untuk membandingkan antara demokrasi dan Islam cukup bagus karena itu disertasi doktor yang kemudian e, dilakukan di Belanda dalam penelitiannya hmm. yang dimana di situ ada bagian dari Eropa hmm. yang kemudian mereka praktekkan demokrasi total. Hmm. Nah, karenanya di sini kita tentunya lebih apa ini harus e, berhati-hati yeah. di dalam e, mendudukkan apa ini demokrasi dengan Islam karena ini adalah merupakan satu bentuk kenyataan di masyarakat kita yang kemudian uh, apa uh, sekarang sedang dipaksakan kepada umat Islam sementara yang membahayakan itu kalau sampai ada orang yang mengatakan ya saya seorang demokrat ya hmm. kemudian saya tidak mau Islam saya mau uh, demokrasi ini adalah dalam bahaya orang seperti itu berarti dia akan menyingkirkan Islam. Nah. Perbedaan itu Yang pertama dari segi sumber hmm. ya. Kalau sumber demokrasi Itu adalah rasio manusia Sementara sumber Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Dari segi substansi Yaitu aturan Langkah perilaku normatif Yang ada di dalam demokrasi itu Sementara di dalam Islam Adalah kaidah-kaidah Dan kemudian norma-norma yang telah ditetapkan Berdasarkan daripada ajaran ajalan Al-Quran dan Sunnah Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dari segi sifat Demokrasi itu hanya bersifat duniawi, kadang-kadang di akhirat. Sementara Islam adalah duniawi dan ukrawi mm -hmm. Untuk kesejahteraan masyarakat di dunia dan untuk kebahagiaan mereka di akhirat kelak. Dari segi pemikiran, mereka menggunakan negara hukum yang terlepas dari agama Sementara di dalam hukum Islam Mengandung negara hukum Dan juga ada ketentuan agama Untuk mengarahkan manusia Agar mereka berjalan di posisi yang benar Yaitu taat kepada Allah Dan bermaslahat buat manusia hmm. Inilah dua perbedaan yang sangat jauh Antara keduanya maka tidak mungkin Kemudian disatu-satukan Karena keduanya adalah sisi muka yang berbeda hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana ini Pak? dengan Abu Gazi dari Cikarang. Abu Gazi Cikarang. Silakan eh, temanya sudah paham saya Pak ya? Yang uh, mau ditanyakan tentang akidah kan? Iya betul. Ya, iya, silakan. Silakan Pak. Eh uh, asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita doalah istiqamah anak sah senantiasa kita kokoh di dalam ta'at adil sanisat. Mola berhasil ya fadha insyaallah kamu semua. Terus uh, berikutnya saya ada punya pertanyaan berkaitan dengan masalah tawassul Ustaz. Hmm. Uh, memang yang anak tahu selama ini bahwa Tafsul itu Yang dibolehkan itu ada tiga apa, masalah, ya. mm -hmm. Cuman uh, ada satu yang memang ini berkembang di beberapa Mungkin di salah satu faham agama Islam di negeri kita mm -hmm. Itu berkaitan dengan masalah Tafsul menggunakan uh, Al-Nabi Muhammad mm -hmm. Nah itu sebetulnya anak selama ini memahami bahwa itu Sesuatu yang masih subhan, Ustaz. Hmm. Ya itu kira-kira boleh nggak kita lihat uh, yeah. menggunakan apa termasuk menggunakan surah surah surah salam? Ya. Yeah. Itu yang pertama sih aku juga boleh lihat ya. Satu aja ya Pak ya? Satu aja. Ini yang banget Karena waktunya nih Pak, yang lainnya Pak ya? ya, ya. Masalah tasir aja kita. Yeah. Uh, masalah surat toha sama yasin hmm. itu hmm. di tasir jalalain. Ya. Itu ada tulisan Al-Islam. Itu ya. maksudnya ke siapa, Ustaz, ya? Iya. Ya. Ya. Cukup, ya, Pak, ya? Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, Ustaz. Ya, ya, siap, ya siap. Allah, Ustaz. Uh, berkaitan dengan tawasul. Itu tadi udah jelas, ya. Ada tiga macam yang dibenarkan. Yang selainnya itu uh, bermaksalah. Hmm. Nah, yang pertama tawasul dibenarkan itu tawasul dengan asmaul Husna. Yang seperti Allah mengatakan wali al-azmah al-huznah fada'uhu bila Pak Abu Ghazi sudah faham itu. Yang kedua Tawasur dengan amal salih Kita meminta Allah Dengan menyebutkan Amal salih yang pernah kita lakukan Yang kita lakukan kerana Allah SWT Maka itu akan bisa Mempercepat Dikabulkannya di suatu doa Dengan tawasul menyebut amal, amal soleh Ada pun yang ketiga tawasul dibenarkan Yaitu meminta kepada Allah dengan berdoa Melalui orang soleh yang masih hidup hmm. Nah ini tiga hal yang dibenarkan dalam syariat Allah Ya sementara pertanyaannya bagaimana tawasul dengan Nabi Ya termasuk dengan apa ini Jah Nabi Dengan dad Nabi yang kemudian berkembang di masyarakat Ungkapan Ya Rabbi bil Mustafa Itu adalah Merupakan tawasul Dengan Nabi Untuk mencapai apa yang dia inginkan Nah ini bermasalah Karena memang Tidak ada dasar yang kuat Yang membenarkan Tawasul dengan menyebut Nabi itu Kecuali Kalau kemudian itu berkaitan dengan amal kita kepada Nabi Boleh Pak Hmm. Nah kenapa kita mau bermasalah Kalau kemudian kita ada sesuatu yang tidak bermasalah Yaitu umpamanya Bapak sebutkan Ya Allah karena cintaku kepada NabiMu, hmm. Maka mudahkanlah urusanku Berikanlah aku istiqamah Boleh Pak hmm. Itu berarti tawasul dengan amal Salih hmm. Yaitu dasar cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW Bukan kepada dasarnya Nabi okay. Karena itu bermasalah ya? Nah kerana kita kemudian Mencoba bagaimana untuk melaksanakan tawasul yang dibenarkan dengan jalan. Yaitu tadi itu jalan keluar adalah tawasul dengan amal salat. Di mana kita menyebutkan dasar cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan itu menjadi pembuka jalan dan mempercepat dalam proses kita. Berdoa meminta kepada Allah SWT. Yeah. Terima kasih. Terus yang kedua Tafsiran Toha dan Yasir. Ini, ini disebutkan begitu karena itu e, dimaksudkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia itu dalam dalam abad hasil. Hasil tadi Jawab sahaja ni jalan dalam pengertian ini yang dimaksud Toha dengan maksud Yasir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini oh. ini tentunya bukan sebagai satu Uh, apa satu tafsir yang baku hmm. ya karena setiap huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu masih ditafsirkan dalam macam-macam tafsir oleh para ulama hmm. tapi ujung-ujungnya mereka wallahu aalam hmm. mereka mengatakan wallahu aalam hmm. karena potongan-potongan huruf yang ada di dalam sekian banyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu itu adalah merupakan satu ilmu yang khusus diktoria berdikitawi Diketahui Allah sementara para ulama hanya mbak bani mencoba untuk memahaminya dengan ilmu tafsirnya itu wallahu aalam yeah. Delapan satu enam tiga Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ya, ini bu? Bu Ganis mas. Bu Ganis di ya. awal ya? ya. <laughs> bu ya? Iya. Silakan bu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kata ya bu. Ustaz tadi sudah dijelaskan tentang uh, apa perilaku jahiliyah gitu ya. Hmm. Sementara semua perilaku jahiliah itu kan telah dipertontonkan. Dengan sempurna sekali oleh sesion-sesion televisi -sesion sih ya hmm, hmm. Baik di bidang gaya hidup Gaya pikir, e, pola pikir gaya pakaian, tingkah lalu, Dan lain-lain ya Dan <laughs> Konon katanya yang paling bagus itu acara TV cuma najan maghrib Ustadz oh, <laughs> Nah menyikapi semua itu apakah kita sebagai umat muslim cukup mematikan TV atau membuang TV nya Atau kita action ya bergerak melawan kebatilan tersebut dengan memprotes misalnya atau bagaimana menurut Ustaz ini? Iya. kasih Ustaz. Makasih. Salam. Salam. Salam. Kata dia yang mesti bikin tv di sana. <laughs> iya. Memang uh, masyarakat kita ini mayoritas masyarakat nonton bu. Iya. Tanya ditonton itulah yang berpengaruh kepada mereka. Sementara sampai sekarang ini kan yang kita lakukan masih mengembangkan untuk mendengarkan. Ya. Lewat radio kita hanya bisa menyampaikan sehingga orang mendengarkan. Belum bisa menonton kan hmm. Nah masyarakat kita ternyata Kebanyakan dasarnya adalah menonton Sehingga tonton aja menjadi tuntunan Buat mereka hmm. Nah karenanya kita bagaimana menyikapi ini Sementara FJH itu sudah ditampilkan Oleh acara-acara televisi Secara sempurna ya? Nah sebenarnya Kalau dikatakan kita hancurkan Televisi kita Atau kita buang hmm. Televisi gak ada salahnya <tuh> Hanya dia sebagai alat Alat itu bisa untuk positif, bisa untuk negatif. Sama artinya ibu mempunyai bisa di dapur itu. Hmm. Kalau nanti itu digunakan untuk bunuh orang, bunuh. ya harus dibuang, harus di dimusnahkan. Hmm. Tapi kalau ibu gunakan untuk memasak, berarti ada positif, nggak perlu dibuang. Nah karena itu hanya sebatas sebagai alat Tetapi programnya yang bermasalah hmm. Nah bagaimana cara yang terbaik buat kita Bukan hanya sebatas mematikan Tetapi mengisi program itu Dengan yang islami Nah ini yang kemudian Tidak mendapatkan respon dari umat islam Kami pernah mencoba Membuat suatu proposal Dengan harga 50 juta hmm. Untuk visibilis tadi membuat televisi hmm. Ketika kemudian kita Bawa untuk mencari Pemodal untuk bisa menghidup apa menggunakan uh, Acara televisi yang islami itu Sebagaimana itu terjadi di negara-negara luar Dan mereka berhasil hmm. Dengan menggunakan televisi islami Orang mengira gak laku Ternyata di luar itu justru laku Kenapa? Karena televisi islami itu Bisa mengganti pendidikan di sekolahan Bisa mengganti seluruh kerusakan Yang ada di masyarakat hmm. Sehingga bisa diarahkan lewat televisi islami itu Sehingga mereka berhasil betul Karena setiap orang yang kemudian ikut di dalam apa ini uh, dalam program itu mereka membayar. Ada biaya, ada. ada ada sebagai partisipasinya. Ya. partisipasinya itu? Nah itu kita coba karena itu kita tawarkan Ada satu pihak mengatakan adalah Kami akan mencoba, uh, memberikan 50% daripada modalnya Coba cari yang lainnya 50% -nya. Susah mendapatkannya, ya. yeah. Karena memang kesadaran The have dari masyarakat kita yeah. Muslim ini rendah sekali Untuk kemudian masuk ke wilayah Yang dapat memberikan Satu kontribusi mm. Penyadaran kepada masyarakat tentang Moralitas Islam ini Bahkan saya tadi membaca ada pernyataan seorang expert ya seorang orang yang ahli di bidang apa ini terpertesisian apa kata dia kalau acara televisi itu lurus-lurus saja enggak ada yang nonton nanti ratingnya juga jeblok hmm. nah ini kan perilaku orang yang tidak mengerti arti kebenaran tidak mengerti arti apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat kemudian bermanfaat buat mereka Yang hanya dikejar adalah keuntungan Yang hanya dikejar adalah merupakan satu bentuk apa program yang memang ada indikasi Sengaja atau tidak sengaja merusak itu ya. Makanya kita sebagai maritas umatnya selama menjadi korban hmm. Dari apa yang kita tonton itu sendiri Makanya yang pertama pentingi diri dan keluarga kita Dari semua pengaruh buruk dalam televisi itu Ada seorang ulama menulis buku Dari semua kejahatan yang ada dalam kehidupan masyarakat dunia ini Maka televisi adalah tertuduh yang pertama Hanya kalau ada juga pengadilan Yang menjadi tertuduh pertama merusak tatanan masyarakat ini adalah televisi itu Yeah. Kanak-kanak dirusak bukan cuma orang dewasa, paling banyak adalah anak-anak kecil. Sekarang berapa jam mereka berhadapan dengan televisi itu? Kalau seandainya dalam sehari itu 3 jam, kali 360 apa in hari dalam satu tahun berapa mereka dahkan seribu lebih jam yang mereka buang untuk televisi itu yang kemanfaatannya belum terlihat tetapi mabretnya sudah pasti. Yeah. Nah, kenalnya uh, kalau tadi ditanya oleh ibu, memang khabar yang yang seharusnya ada way out. Bukan marah-marah, protes-protes, segala macam Itu bukan way out, Karena itu hanya sekedar Ungkapan marah-marah yang kemudian emosi, kemudian emosi Lepas, selesai, tapi harus ada way out yang itu tidak menjadi kewajiban perorangan, Hanya menjadi kewajiban umat Islam secara keseluruhan Yang kemudian mereka mempunyai kemampuan Untuk kemudian membuat uh, televisi selama Untuk mengganti uh, sebagai alternatif Daripada televisi televisi yang ada yang fardu yang fardu ini. ini sudah fardu ini. Fardu Karena memang sudah merupakan Satu kondisi yang sangat Mendesak oleh umat hmm. ini Sementara kita melihat di tempat lain yang di luar itu mereka cukup berhasil memberikan pemecahan dengan apa satu bentuk televisi pendidikan yang betul-betul pendidikan Islamik hmm. dengan apa ini hal yang memang tidak syariat dan itu cukup berhasil mereka Tinggal kitanya ini Siapa yang menampu genderannya ini Pernah dicoba sangatnya ini. Kayak Rahman Channel itu tidak bergerak Ini memang harus ada komitmen bersama nah, Itu masih bersifat komunitas terbatas Padahal ini Kalau sudah televisi nasional hmm. Itu akan ditonton oleh seluruh bangsa ini kan hmm. Terutama umat Islam gitu? Pada kali yang kita perlukan Televisi nasional ini mudah-mudahan tidak dalam waktu lama sudah akan ada itu. Amin. Kan ada pihak-pihak memikirkan itu. Ia akan ada ini. Cuma mereka mungkin belum tampil. Tawarannya ah, sudah dasar. Tawarannya iya. sudah cuma lagi dipikirkan dah tu. Ia Ya. <laughs> ya. Hmm. Mungkin ada pertanyaan dasar dari di SMS saja. Bagaimana jika gunakan demokrasi sebagai kendaraan untuk kejayaan Islam? Ia. Ya. Itu sudah dipraktekan, Termasuk di uh, Indonesia. Yeah. Yang di antaranya diucapkan oleh Masumi, uh. yang itu boleh mendukung 46 peratus yeah. 55 oleh masyarakat Malaysia. Mm. Begitu pula tempat lain. Sekitar mm. lebih daripada 10 kali mm. percobaan memperjuangkan Islam lewat demokrasi dan semuanya gagal. Mm. Nah, kalau kita mau menambah kegagalan, silakan. <laughs> kalau kita kemudian lebih berhati-hati, ya sudah. Ya kita mencoba untuk apa ini membangun dengan cara lain. Mm. Tetapi harus ada percobaan. Trial ya, error itu, dia... itu itu trial by error yeah. itu bagi mereka yang beristihad. Yeah. <laughs> ya kalau kemudian kita sudah melihat kenyataan itu banyak yang gagal, yeah. kita harus lebih hati-hati untuk kemudian mm. tidak masuk ke wilayah kegagalan itu. Ia yeah. di dalam satu Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baktan. Ia ya, dengan siapa dari di di bekasi right, saya akan selalu katakan saya selalu bersemangat di malam ini bapak. Allah ya. <laughs> tuh yang menjadikan. Ah yang yang mahu saya tanyakan ini bapak. Hmm. Apa ciri-ciri uh, dosa seseorang itu diampuni dan taubatnya diterima. Ya. Soalnya ada kegamangan gitu bapak. Ya. Karena kalau orang ingin dosa akan diserap nampung oleh bapak. Jangan tak saya takut dengan. Uh, Nah, Pak. Halo, Pak. Nih, Pak halo, halo. Agak kurang jelas nih Pak Jul Halo. Halo, agak kurang jelas. Sudah ketangkap. Ya, halo, halo. Ya. ya, silakan. Karena kalau tidak disegerakan, uh, uh, saya takut nanti disiapkan di akhirat begitu dahsyat hukuman. Ya. Kalau tidak disegerakan, takut. Ya, begitulah Pak Ustad. Iya, iya. Gimana ya. mohon tausiyahnya. Terima kasih Pak Ustad. Waalaikum salam. Terima Pak Zul, memang manusia itu. Adalah tempat untuk berdosa. Hmm. Sebab kata Rasulullah, kalau manusia itu tidak berdosa, tak tidak berbuat dosa, hmm. maka Allah akan mengganti dengan makhluk yang lainnya yang berbuat dosa. Hmm. Kemudian dia menginta ampunan kepada Allah, maka Allah mengampunkannya. Hmm. Apagi kita ini memang tempat untuk kesalahan, hmm. ya, karena kelengahan, karena lupa, segala macam itu. Nah, makanya bukan perbuatan dosa itu yang kita sesali, hmm. tetapi yang harus kita sesali. Kenapa kita tidak bertobat nah. dari perbuatan dosa itu Makanya kalau kita sudah merasakan Pernah melakukan satu perbuatan dosa Harus segera kembali kepada Allah Untuk meminta ampunan kepada Allah Bertobat kepada Allah Dengan kemudian ada tiga hal Ada penyesalan Kenapa kok saya berbuat dosa seperti itu Satu hmm. Yang kedua Harus meninggalkan perbuatan itu Jangan dekat-dekat lagi dengan perbuatan itu Yang ketiga tidak mengulangi lagi Ini baru tobatnya benar Nah bagaimana ciri yang ditanya tadi Bagaimana ciri orang yang diterima tobatnya Yang tadi dia akan menjadi lebih baik Akan menjadi lebih baik hmm. Dalam perilakunya Dalam tindak tanduknya Dia terjadi suatu perilaku yang 180 derajat hmm. Sebagaimana pernah dialami oleh Umar Makhattab bahwa dia adalah seorang yang terlibat dengan jahiliyah di masa itu Ya hmm. Termasuk jahilia membunuh anaknya sendiri hidup-hidup, membunuh anak hidup-hidup itu adalah jahilia. Sebagaimana kita lihat sekarang orang menggugurkan anaknya padahal anaknya tidak ada salahnya, mereka gugurkan sedemikian rupa sebagai satu pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Hmm. Nah, itu pernah dilakukan oleh Umar ibrahim Khattab Dia melakukan perilaku jahilia membunuh anaknya hidup-hidup. Ini adalah merupakan perbuatan dosa yeah. wadil banat namanya. Nah, ketika kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia bertobat kepada Allah dari perilakunya itu yeah. Dia menyesali atas perbuatan itu Makanya beliau kalau mengingat itu Beliau menangis Maka kemudian dia membuat komitmen Tidak ada satu perilaku jahiliyah dulu Yang pernah aku lakukan Maka aku harus ganti yeah. Ketika saya sudah bertobat Dengan Islam ini kepada yang lebih baik Artinya kita harus merupakan Berusaha untuk mengganti Perbuatan yang tadi kita lakukan sebagai satu dosa Dengan perbuatan yang baik yang kemudian itu menjadi suatu hal yang ditarapkan bisa menghapus dosa kita Mari Bapak Zul melihat dalam surat Al-Furqan Surat Al-Furqan Dari ayat yang ke-68 Sampai pada ayat yang ke-71 Dari 68 sampai ayat ke-71 Allah menyebutkan perilaku-perilaku dosa besar Yang jika dilakukan oleh seseorang Maka dia akan mendapatkan apa ini dosa yang dimana Allah akan menyiksa berlipat ganda pada hari kiamat nanti dan akan ditetapkan di neraka uh, sebagai orang yang hina dan kekal di sana. Yaitu walajinala ya tahu nama wahilan akhir mereka yang tidak apa ini menyerukan ke tuhan lain kebaesan Allah. Yaitu mereka melakukan syirik. Ya, walayakul nasrati haram Allahillahil hakki walayaznon mereka yang membunuh dengan cara tidak benar atau mereka yang berzina. Ini adalah perbuatan dosa-dosa besar, maka siapa yang melakukan itu maka akan mendapatkan dosa dosa uh, tersebut. Sehingga Allah akan melipatgandakan apa ini uh, siksa orang itu pada hari kiamat dan akan kurada di neraka sebagai orang yang hina dan kekal di sana. Illa. Nah, Allah sebutkan illa man taaba wa aamana wa 'amila 'amalan salihah. Fa ulai ka yubadlu hasanat wa kana Allah ghafurur rahim. Nah pada ayat yang ke-70, kecuali orang yang bertobat, artinya kita sudah melakukan perbuatan dosa itu, kemudian kita bertobat kepada Allah. Dirinya apa? Dengan tobat itu, wa'amana, meningkatkan terus keimanannya. Wa'amila salihah, bertambah lagi amal-amal salihnya. Maka mereka itulah Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Subhanallah itu. Ya. Ini adalah kemurahan dari Allah SWT. Wa kanallahu ghafuran rahimah. Dan Allah maha pengampun lagi Maha mahammedanya. Rasulullah SAW menetapkan. Inna Allah hayakbalu taubatal al-abdi malam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nafas kerongkongan. Makanya jangan tunda-tunda untuk bertaubat. Rasulullah SAW seorang yang terampuni dosa yang lalu dan akan datang. Hmm. Meskipun beli, begitu, beliau bertobat dalam sehari itu 70 sampai 100 kali. Yeah. Di antara tobatnya mengucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu dibaca diucapkan dalam sehari 70 sampai 100 kali. Nah, ketika Pak Zul tadi sudah punya suatu apa nih, gejolak dalam dirinya, yeah. takut mati, takut ini, takut itu, nanti akan ada siksaan akhirat. Itu pertanda ada iman. Maka dipertahankan iman itu. Jangan kemudian bergeser kepada yang lainnya. Kemudian ditingkatkan amal salehnya. Maka dengan itu, maka Allah katakan wa mantab, wa amilah saleha, fa inna hu ya tubu illaillahi ma taabak. Kalau kemudian orang berobat, kemudian dia apa amal saleh terus menerus, maka Allah pasti akan menerima tobatnya. Maka elakannya bapa harus yakin dengan saya yakin yakinnya, wah tobat bapa pasti diterima oleh Allah. Karena kejujuran Bapak kepada Allah. Dan kemudian mengganti dan eh, mengganti kepada yang lebih baik dengan meningkatkan iman dan amal saleh. Wallahu aalam. Ini kajian pertanyaan terakhir. Satu. Karena waktu sudah menjelang pukul sepuluh ni. Sat. Ada pesan satu menit? Sat. Ya, Sila ya. enggak berdiri antu. Mungkin. Ya. ya, mungkin pekan depan. Ya, war khalifah. Eh, tentunya eh, kita eh, bersyukur. Dipilih oleh Allah sebagai Muslim mm -mm. Yang namanya Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah yeah. Ketika kita sudah berserah diri kepada Allah Maka kita siap untuk diatur oleh Allah yeah. Dengan kita diatur oleh Allah Pasti berada dalam kemaslahatan yeah. Pasti akan mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia mm -hmm. Apalagi di akhirat kelak Dan karenanya kita jangan kemudian bergeser daripada keislaman yang kita miliki, daripada ketetapan-ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita, maka sungguh manusia yang paling beruntung ketika dia siap menjadi hamba Allah, karenanya Rasulullah SAW ketika ditawari menjadi raja menjadi apa ni uh, yang lainnya Rasulullah menolak dan beliau mengatakan aku lebih suka menjadi hamba Allah sehingga Al-Quran menyebutkan dia sebagai hamba Allah Subhanallah wa ta'ala yang asra bi 'abdi laylan Haram ke Masjid Al-Aqsa dan ke Allah telah menjalankan hambanya dari masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa kemudian sampai ke Masjidul Muntaha ini menunjukkan satu kenikmatan dan satu kemuliaan Ketika kita menjadi hamba Allah dan kita ketika menjadi hamba Allah maka berarti taat dan patuh kepada Allah bukan kepada hawa nafsu. Yeah. Dan demikian maka kita akan jauh daripada perilaku jahiliah Ketika kita sudah berkomitmen untuk menjadi hamba Allah, Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillah alhamdulillah. Yeah, ya rekan rekan demikianlah kajian malam kita. Yang pasti kita mohon maaf karena memang banyak SMS sangat banyak sekali. Tapi tidak bisa kita bacakan satu-satu. Dan telepon pun kita pilih beberapa telepon yang bisa masuk kepada kita yang sesuai dengan tema kita. Dari Gria Agus Salim 7 Bekasi, Datta FM 107, Bangkit Bangsaku Bangun Negeriku. Saya Syari Bidayat, teman-teman Mas Bagus Menyoro. Dan Ustaz Fariduklah mohon maaf apabila kesalahan kita semuanya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'ala layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabihamdika. Pleitogi goide Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam